Salmul 164 al poruncei a 6 Slavă ție, Părinte Ceresc, fiindcă prin porunca să nu ucizi, Porunca de a ocroti toate viețuitoarele ne-ai dat. Slavă ție, Părinte Ceresc, fiindcă celor blânți și smeriți, Pământul moștenirii l-ai lăsat. Slavă ție, Împărinte Ceresc, fiindcă așa cum Abel, Mioarele virtuților a păscut, și lui ți-a plăcut, tot așa, psalmii de iubire și slavă, de pe altarul inimii noastre de bucurie te-au umplut. Slavă ție, împărate ceresc, fiindcă așa cum pe cain, care pentru roadele pământului trupul a lucrat și cu dreptate l-ai mustrat, tot așa, pe cei ce se închină la idorii păcatului i-ai certat. Slavă ție, împărate ceresc, fiindcă lumina Duhului înțelepciunii ai dat și să nu ucidem nimic și să ne ferim de păcat, Slavă imperaticele Împărate Sfânt, atunci când fiul tău, cel iubit pe cel mânios ucigaș l-a numit, noi am înțeles că de darul de Duhului Sfânt s-a păgubit. Slavă imperaticele Împărate Sfânt, așa cum pentru uciderea lui Abel pe Calin l-ai mustrat tot așa pe și fiului tău, cel iubit ca iadul i-ai certat. Slavă imperaticele Împărate Ceresfinc, atunci când smochinul poporului evreu roadă nu ți-au adus, și prin fiul l-ai certat și cercetat, Măslinii neamurilor cu rodul lor te-au binecuvântat. slavă ție, împărate ceresc, Fiindcă via cea sfântă de la ei ai luat și neamurilor care ți-au adus roada, Mlădița ta dat. Slavăție împărate ceresc, Fiindcă tămâia și smirna psalmilor de iubire și slavă, De pe buzele noastre ai luat și ne-ai